<تصفح> بہتره طریقه دای څرګناره غونې کپڑا پندامونه لګی حنا عورت انسان کله او پاد کیږي نو چکونه دی کی چې صحیح طریقې سره غسل و شي اجزما تدین کوئی جړاب نه کوئی اجزما تدین کوئی زما ټول بدن قبلی طرف ته کوي چی نور یو شان برابر کړی تشت ټټه قبلی طرف ته د سټرداته وې سنټ طریقه دا ټول مخ بدن د القبلي طرف ته خلاف سنت کې چټه وې او بیا عربي فاس لول دکان ګي لول لړګي فاس ایک دی تبوای چې اوس را پاتی په شوي خا مخازان له سوجردا چا وې دي دا بالکل خلاف سنت دا ټول و وسچنو کا فجن كي الوزيط للوالدين وسيط كو المورو بلاتا رشدارانو تا بخط طريقي لايق دي پو پلزگارو بانده فجاة بدل کر آغا فج داغينا جو وورد آغا نحن تا وسيط کرو چاپا كي تبدلیو کرو نباس تا گناه نده داغم گناه فجيقينان گناه دا آغا فاقسان وبانه باي جو بدلوی آغا یقينان الله ده وردون كي حاليم پتوک جو وی اری د وسهت کون کینه د زیاته یادونه وسهت کون کې زیاته ګونی یو لا ډیر ور کوي او بل کم ور یا ګنا ذیل ور کوي الور محرومکۍ تملیک کوي پښې تملیک وای کوم چې ولی ز ودالور تانه نو پیدا بدبخت اسلام کړه د دوی تل منځه بل نشره ګنا پاغه اسلام کومکو ګوردار یو کېنان الله د بخوند کې مې ربانو درم روزه ساتي چې ارتبات ونفس راشي چې په نفس باندې سات سات کنټرول وي دوه فائدې بشي یوو फायदा یوو फायदा چې د نفسو عدو الله دې دوه د دشمن دې چه سار تر ماخام پر یوگه ساده چه ده چوه چوه کئی چه نوالو بو ورکم ده ده دوڑه درکم چه مقهور شی دشمن ده اللہ دیر ضرور شوی ده یولو سمیاشتی که دیر کترشیو نو رب یو میاشت راولی کو چه سار نه ماخام پر ده خلو ورہ بند کوي چه ده ده چون چونو بیا او درم فیده بدائی لعلکم تتکونو تازکی به تقویر آشی رمضان کی اخفل دوڑی اخفل و بو چای چینی آر سشتی خزده حلالا او پور ور بنده لیکن مسلمان نا خوری نسکی نجمع کئی ولی ویداللانی ایرگم نفس در رمضان پردش مپرکره پرده دوڑی تلاسکو ما پرده و بو تا ملاسکو پرده خزی تا ملاسکو داستا دا فلسفه و در رمضان رمضان کې خدا فلسفه و دا لري رمضان کې فلسفه و څاړ نه ما خام پرو کې تګ نه سي اورې کې ډېر یو ډېرو انسان برداشت کوي اورې کې لاندې دي نو برداشت کوي سبا جال لذی نو چا تعلق راشي څنګه راشي بیا ده سر کو کې او جنن کولي چا نه مې ورځ جننه مې شو و چا جونز کې لشي بیا دایس نیستا روجه دا تا کنٹرول کولیشی جاعت که او ایمانوالاو فرشویر پداز بن روجه لگتنگا چی فرشویر کو پخانو خامخا جوویری گدر لانا تاوس کی تقوار آشی یری گئی موی ایام مادودا تو یو سو روزی دیش میری لشویح دیش میری یو سو روزی دیش میری او در احمد ندردی اول لس رجی در احمت شعبان ختمی دو او رمضان دوان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ادری او بیانو کنو و خلقا ظلکم شارون عظیم عظیم و شان میاش در بانی راگه شارون مبارک یو مبارک میاش در بانی راگه مبارک درسی میاشو چ پدې کې یو داسې شپه خیر من ألف شهر د زړمعي ستو د عبادت نه به تر حو شهر صبر د صبر میاشراغي شهر المواثات د یو بل سره د هم دردې میاشراغي داسې میاشراغي نبی اسلام فرمایي چې چا چې یو روزه مات یو سړی یو روزه دار اغه نو ډوړې ورکړه نو رب دې ز درې نامونو ورکړي یو یې نام د دې ګناوونو ټول الله افوږي دې یو یې نام چې د دې ګناوونو الله افوږي دې مینام چې چالو جماعت ورپړی دا نو داغو د ورځې مراب برابر دته ثواب ملایويږي ثواب په داغه د ورځې ثواب هغه ته خپل ځای کې ملایويږي او درې مینام دت څټ برابر زد د جانم نه خلاص کی څټ به خلاص کی صحابه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دمر یو قصلا پورا ډوړې مونږه سره کلو ورکول شي اغه کې درې ویه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دغه ثواب چیرې پدې مازلې دې شي چې چالو ګټ پي ورګړو پدې مازلې دې شي چې یو ټوکړه د کژوري ورګړو فا دیوم حاصل دیشی شیو اوبو ورکنو اوبو اوبو ام سر ام کی او دا داسی میں آشو اول لس روزی در احمتو بیا مزکی لس روزی د باخنی او بیا ورپسی لس روزی عیتقو من النار در جانم نزبشکی دو پروانم علاوی گی سریتا اول لسو کی رحمتو نا مزکی باخنی اوار پسی لسو کی عطق من النار د جانن دا بشکیدو پروانا سیلاز کی ملاوی کی اللہ دی منگ رمضان دا ستیر کی چا غر احمد ادا مغفرت ادا عطق من النار اغا دی اللہ مکل محیع کی ایاما معدود رایی سو روزی لیشمیر فمن کانا منکم مریزانو بیا اوم کدی چا سا تکلیف شده فصالو کی وی دل تاسو نه بیمار مریض دے او والا یا دے په سفر او بیمار دے یا په سفر دے faidatun min ayamin u khara پس شمر دے دروز نورو قزا دی کی بیماری دا قزا دی کی کل چ من شي اگر بیمارے کې مر شي اگر جوړ نشو نو بیا نشته او فدیه هم نشته هغه بيماري ښه نشه وا نو بیا مرشم نو بیا نه او نه فدیه لَه ها تا وا او رمضان نفس الله روح نو دل قزا پکار وا او قزا نو کړی بیا دی فدیه ور سفر مسافر سفر باندې روان شو رمضان نه روز سره روزه کې لکه وخت پیر کړ پکار ده چې روزه ساتلې وي اونې سره مرشو فدیه دی ور لیکن سفر کې مرشو د بله روزه وشته دی افوا ده روزه ایان د صحت اونې مون دی نو روزه افوا په څو کې د تاسو نه بیمار سفر باندې پسشمیر دید روز و نورو خوچ ماریز ماریز بی آری یو بی, بی ابل بی در رمضان بی مارو آری او چه روجه راشی کنه وی زماگ گرده کار نکوی استاگ گرده دی خلاس شروع که پوشوی دی در رمضان در پرزان پزور ناجور که پزور دی ناجور نده خو دی نان جوړ ده اشکره بنا دیر خوال دی پوښوي د دېش کړي نه جوړ شوي دي رمضان راځي او د بستر ته ټړل وي سکه له ک سفر نه روزه پرم او ان 10 ورځې روزه پرو سفر کوي دي نه نه حقیقتا سفر وي او سفر که چ تکلیف زیات وي ورته د روزه ماته تکلیف نه سفر کې روزه ماته ول او ثواب وړي دي لا روزه ساتور سوا به دی روزه دي ساتي هاګه تکلیف وي نو خير د ما ته دي کې بیا وقزه پي خو مز کې قصور ده مز نه پوره کایي درکاتا رب ل عزت ده تعفو کړل نو بس درکات دي مز دي کایي فائده من ايام اوخر پس چمر د روز نور او علل الذين يتقون فيده اتلک مشکل ده اوا غسان یتیکونو چې طاقت نلری درو جی مفسرین معنی کوي لا یتیکونو نه لا مقدر ده نه لا مقدر نه ده دا طاقت مجرد او طاقت مزید او حمزه عزیز په دسلب د ماخذو لکه ما شکایت کوړه اشک ما داغه شکایت لري کړه ما د دا پلان داغه په سترګو کې خواهشاک نیواتو او قزا ایتو همزه راغې صرف د ماغه زپاره دا ما داغه د سترګو نه خواهشاک لري نو توا طاقت لار او توا کا طاقت نلر با بې وفای کې همزه د پاره صرف د مازر نو هغه کسانو یو دې پهنا هو لري درو جی لا مقدر ند مفسر جنک الله بازي اشاره دې د کای چدا حمزه د پاره صرف د ماخذ دا نو یو معنا اوا لري درو جی فیدې ور کوي قران دې مسكين فیدې ور کوي سر غنم دې ور کوي دا روزي کوي یو نیم سر پاکو سیرونو بانی یونیم سر دیور کی کلو دو کلو دیور کی اصل که یو سر سلونو می چھٹاکا جوڑی گی پاکو کم دو کلو جوڑی گی خب احتیاط دا دو کلو وو یونیم سر غنم پاکو سیرونو دروجی پر عوض که دگا یونیم سر غنم دیور کی یو مانا دوی مانا ا تا کا یتیق وبا چرایزی نو داویر شي هر هغه ا تا کا یتیق وشي برداشت کول قدر پګرانا ډیر پګرانا واللذین یتیقون او تاسو نو چې تا قتل لري دروځي غډیر پګرانا ګډه ګډي چې نن سبه جوټېم ترایزی بس به وشي کیږي تکلیف نه گئی روزي دی نه فیدی دی ورکی یونیم سرگانیم دی ورکی ایش پیتر کیلو گانی پینزسل ایویخ پاکا سیرون دی ورکی اواغ آسان چه طاقت لری درو جی خوڑیر پکرانا بڑا دی فیدی دی ورکی خوراک دی مسکین نو درے ممانا احوال اللہ زین ایو تین کوناؤ اواغ آسان چه مسکین نو ن طاقت لري د مال مال طاقت لري فدیاتن طعام مسکین نو فدیه دی ورکای مسکین نو شاول الله رحمت الله علیه طاقت لري د مال فدیاتن طعام مسکین نو فدیه دی ورکای مسکین نو رمضان کې دی روزې ساتي نو چکه ل راشي نا خپل د سر صدقه دی ادا کی صدقه الفطر نو چې رمضان کې بدنی عبادت شو اوس ورګي اکثر پوره کی مالی عبادت وشو ډیره خبره ده لیکن په دې معنی بلش کال را شي هغه ده چې د فیدیتن خو خیر دا مصدر چیده زدتا تذکیر تانیس دور را تراجی که از خاص خبره ندار کم مصدر دا تا والاوی اغا دا تذکیر تانیس دور را علا سویه او بلا دا چی دلتا دا صدقیفی فرضیت ثابت شد و فرضیت ندار نور احتمالاتش تن فرضیت را نگه فرضیت والایی چی بل احتمالی دی بلمانه واللذین یتیقونه او وَا غسان چې تا قد لري د مال په فدیه دن دوا مسکین نو فدیه دی ور د مسکین نو شیخ الاسلام ابن تیمیه علی رحمت فرمایي چې روزی دی روزو ساتي نو ماخام دی غریب له روزماي دي ورکی دوه عبادتونه بشي عبادت مالی هم شي او بدلی هم شي روزې ما بدني او ماخام مالی ډېر کوم پندونکی سم ولا تاو وحدا و سا تا خام یواز مکی چی پر وحدت روزه ساته خو ماخام یو ازمه کنه کنه چې پرله دی غزور بس ټول ټول به کوم یو غریب دوم په روزه مادي ورکړ ځان سره یو غریب کینو داوند کې چم کې غربائش ته یو کینو ځان سره بل باندېم روزه به ماته کار نستا دو عبادتون بشی مالی او بدنی طور دو در طولی مالی سهی نی لیکن یو بلا مانا داکر فضل رحمان کرده فرویزو دا ایوب پا وقت که ها کسانو چه تا دا مالو نفیدی دی ورکی ایوب خانا تا مالداری تا فیدی ورکا غریبان دا رو دس شاو بسی دا دا کتاب تهریف نه ده بدبخت حاملدار دی فدیور کې غریبان دلولي ساتي واه ول وا دا تهریف ده دا لاري کتاب یو بل معنا اگر معنا نه ده خو زمون مليان کوي معنا نه ده خو عملي ده غزاله هغه څنګه چې تا قتلري نوروجي ته ځنه ساتي نو ما خام دي وای زم ما دو ډوړې ایا لکه ما داروجی تراوی چکړی دي اره ما داروجی ترا ولکه دا تراوی روجی تا وزمن نمبر وی پوچاره تبو یار ټی غوې ولکه تا روجی تراوی ځان کړی اګو ډوړی نه وی 300 روپے بلای کای هوی دیپ مغتدیارو تراوی ګرځی ه اره لکه تراوی دی وکړی ډوړی دات څه دغلا پر اورڅ کین نه نستاره نستا تراویشوی نیستا پنیکاشو نیستا دمشو نیستا تاویشو نیستا امامتیاشو تو دا اللہ در پر آخر سکی امینو خود زا مز او کرو مز کئیو اللہ در پر آخر کئی تو خواه مزم خرسی اگا نکاہم خرسی اگا تاویزم خرسی دمم خرسی دماشم دم پا خود که اگا بانگم خرسی جنازم اغ وتراویم خرځې نو تو داخ در دا الله پر سکی کنه گئے اری دې الله پر هیز نه کوي اری د بس دغه میړاب کې خو دکان جوړ کړي پوښي یا جال العلم لو باظیا تصاد بی اموال المساکین علم دې به باز جوړ کړي علمسکینانو مال دې په احکار کړه الله نه وینه لري تا جزیستا روجا دا استامز کرے تراوی کر زخه کو زغواڑی واللذین یتیکون وفیتن تعمسکین پمن تتوا خیرن فهو خیر الله فچاجو کړه جنې کین دا د بهتره غلاره فدیوم ورکو روجو مساتو نډیر خکار وکړه وان تسو خیر الله کومه کړه روجو ساتن بهتر تاسو ته کې پېژن میاځه رمضان هغه میاځه چې لري لکه چې په دې کې قران رمضان قران ډیر مناسبت ده کنه شاو او رمضان اری وستا درسونه ولې کوي هاوري شاو او رمضان درس وای چرته سره په مدرسې کې کوي جماعت کې وینه کوي دا درس او عبادت یې خپل په جماعت کې کوي کماکله اری شاو او رمضان الله جي اغه مياسو چرالي گلي شي پدې کې قران هدا لن ناس او بينا د من ال هدا او الفرقان هدايت د پر خلق وازه دلال د هدايت فرق كون کې پ مزع عقباتل کې پستون چې حاضر شود ته ځني دې ميشتان او رجدي وساتي څوک چې بيمار بيمار دې يوي په سفر سفر باندې دې پاسش میر د روزونو ورو اراده ګي الله پتاس بندا سانته اراده نه ګي الله پتاس بند ګرانتيا الله در باندې آساني الله در باندې مسافر قزا الله آسانول کوي حديث کې رازي يسر ولا توزر آساني آساني او کوي ګراني ګراني موکو حديث دا باندې نه یسرہ ولا تعسرا دین طول آسان به دین دا ټوله ګران دین موزکو رښتیا وای حلال خور دا ټوله زل ګرده دروغ وین ډیر ګران کا دا ازدان چخکاره نشي او ولا کول ډیر ګران کا دا زنا ګران کا دا جهنم ته څوک آرونه دی جهنم ته سره ایزی اغه ټول ګران دی جنت کارون طول آسان دی آسان کار کو گران کار و لی گئی قتل مکو غلا مکو غیبت مکو چولی مکو صدر بانی بوش کی ده جنت اگر طول کارون آسان دی ده جانم طول کارون گران دی او پورا کشمیر او لوی بین کدھ اللہ پاو ترکا چخولتا استا خامخا تا با سیف کلا چې تپوز که تانا پنیان زمان زمان بباره که فا اینی قریب زیم نزده اقریب ربنا فنواجیه زمان رب منگ تا دی زیره چه یا زمان رب منگ نباید ده یا کم وقتی منگ اللہ نا سوالوکو نا اللہ ایترا اولیگو کلا چه تا پوز که ده تانا زما بنیان زما پو بارکی چه لگه دکه نزدی نو اللہ وائی فا انی قریب نو زیم نزدی زچی نزدی رئی نو دعا تو گواری نو اللہ قبلی اجیبو دعوتت دعا قبلوم دعا دعا گفتون چا چو گفتو که زنانا و غفتو که نارینا و غفتو دا ولی اللہوی که گناہ گاروی حجیبو دعوتتا قبلوم دعا دعا که انکی ازا دعانی کلاچی قوار زمانا خوشرت دعا ان شیرتو که زمان فخوی لگو سوری تنام که رس برایشی یوس علی ختم کے تائیدو قبلوم دعا دعا دعا که انکی قبلون دعاو د دعا غون کې کړې جوار زمانه متوا جما د دعا غوښت او قبول نه شو بیا خو پدې واجبای چې استاخیډی کې چلتا حرام شی به وره حدیث کې راځي یو نوړې د حرام خوډی کې پرته یې د سالوي ورځ بیا دوانه قبليږي مخکې خپل خېډه صفا کا یا پدې چې دعا په شرایط نه یې دعا کې یو طریقه دا ده مخکې د الله صفاتونو وایې الله تخالقي ثم مالکي ثم کارسازي مشکل کو شي دا حاجت الله یې خپل غزر کولې بي ده تعالی ناغه شرطونه به ثاني پوره کړیږي که شرطونه دارینږي درود وایې په دعا کې درود وایې په دعا کې اوب کاغه شرطونه بیا مونږ دا چه کمشه تا گواری آغای کستا فیده نشته تا موطل قوختا اغا اللہ دل در نکرو ذکر در نکرو چا اغای کتا تا نقصان فیده نوار نستا دعا سمره غب و لیزد کی خودو اغا تا تا سلم ملاوی که قیمت کی کمشه بنده گواری انسان خپوی نه چې پده شیگی زمان فیده شده انسان خدا خیلکه چه پده خشیگی فیده دار دیو گواری او اغیقی فائده اینا نو رب العزت والاور نگی استاد دعا بیزائی فیع نره استاد دعا سمر پاعت دا قیامت کی بدرته ملاوی یا پدیو جمگوری دعا کل نا قبلی گی چی طب پر راعته که بلکل نا غواری افر سخته که نو کل کل دعا نا قبلی عادت جو که چی پیسی دار سخشته هم غوار نو چه کل جیب تشیگو نو مالاور کئی زامن دشتی نو قوارد اللہ نا نو که زامن اللہ واغذ هم بدل در کئی نو چه پوراحتی که بلکن نو قواردی او چه جیب تشیگو نو بیا قواردی کل کل اللہ فاق قبول نکی گولا نو دیوانی اجابت زعاد پر یو طریق دارا چه مونگ هر وقت چه در اللہ نو قواردی هر وقت که فلیست جیبو لی و اځې دې ماندارې په ما باندې اځې دې او مان دې زموږ خبرای مان دې راړې په ما خامخاب دې لارو مو می اوس مز کې درمزان سم مسائل اوقات او پلاز سره حلال کړئ چې تاسو لر در شپه درمزان قرآن یې خپل خوند سره شپه روا قلنا لباس لكم وانتم لباس لنا اګی دې جامه تازه تازه جامه داږي خذ دا خاوان جامعه دا او خاوان دا خذ جامعه نو چه حجره که کی نید دا خذ خبری جنو که دا سره جامعه اللہ کردو لی. او کور کسی نیشتی نخذ دی حال نوائی چهتا زکر دا خذ دا خاوان جامعه دا خنن لباس لکم و انتم لباس لونن دارنگی پور اللہ یقیناً ویت آزن اقصان بے کو دخپل نفسونو پس میرے بانی اکر اللہ پا معاف کرده تاظنو پس او سو مباشر توکیا غیسا را اور طلب ہو ما کتب اللہ لکوم اغاچ مقرر کرد اللہ تاظل را اللہ مقرر کرد بچی یا کتب اللہ لکوم اللہ مقرر کرد تاظل را اللہ درت حلال کرد طلب ہو ما کتب اللہ لکوم اغه چې الکرج الله تعالی را روزي ځان له پیدا کړي کله له تلکذر چلا بوکیا چې موکرر کوي الله تعالی را اخري پدې له سپو کله له تلکذر داغه طلبو کوي او خریز کوي تر هغه څنګه چې تعالی رمزه سپین د مجیتور نه یا نی د سار جېری سار دو فجر صادق طلوږي نو خپل بند کوي اچھے نور ببیگی نو کلاو کئی حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی امت بہی پو خیر بانی سو پوری چھے دو کارو نکڑی یودہ چھے تعجیل کئی پو افطار کئی روجماتی کئی تعجیل کئی روجماتی کئی تعجیل کئی یعنی سنگ نور ببیگی او روجماتی اور تاخیر کئی پو پیشمانہ کئی پیشمانہ دیر روز تا کئی بانگت نزدی تاخیر و رستوالی دی پیشمانه او مخکوالی دی افتار دا سبب د خیر دو دی نو شیخ رو رای شدی دی احتیاطو کی چی ما خمش ہووری که احتیاط کم یو پینزو میلوٹا آوری نو شی سارشن و ہووری که احتیاط کم یو دری گنٹی مخی نو روجبندو علکا دا نارواد روجماتی که ثواب دی نو تی تاخیر که نو روجماتی ثواب نو محروم شوی تا. دې روزه ما کول کې ثواب لري نو ته احتیاط وکړه نه غواړې ثواب نو مخهرم بشوي ته احتیاط وکړه یو لږ غټي ورځ تماتو کنه روزه هم ماته شو چې نواره دوب شو روزه ماته پته اوس نه مو ماتو کړه احتیاط کو په شپږ ورځې بیا روزه وینه د روزې تعلق روز سره او نر پټو وې دوه سره روز قدميږي روز ختم شون روزه ماته شو استاقا کجور تا خوڑا او بو تا تسواب ملاوی دو استا احتیاط کو کن مو ما تو زد آوری خدای ما تکڑی دو خدا سواب نمحروم شد دا شیطان کو رو وسوسی آجی دا کار مو کوئی چی احتیاط کو ما گنٹا که نمو اوش بی گنٹا مو که خلو بندو روز تکا پیشمین او ما او ما خواهی تا سنگ جنور لبیگنو روجه ما تو او خورایس کئی تر آغی سرگن چی تازولا مزرس پین دا مزرس توانا یعنی تلوار مطلب گولی دانا مزګر مزگر ما توی مزگر نو آمد چی نوار ڈوبی بیا پورا کئی روجہ آتا رشپی ام مباشرت مکوی آغی سراب دا سال چی چی اعتقا وان تو معاکی فنو فن مزاجی دا یہ تازو اعتقاق کونکی پجمعاتو آخری اللہ سرود کے اعتقاف کے ناستے دل سنت مواققہ دا, دا اور دیر سوابی ندے اعتقاف کدیو مالی خلق اگر سنت مواققہ دی احتمامی انو یو قسم پاتنشو مالا ٹول اپڑا دا یو قسم یقیناً کینی پا جماعت کے اعتقاف جماعت جوڑو لبانی پوی یعنی بولی کینی اعتقاف سنت موقع دا پا دی کی با جماعت کے یو قص منتخب شیعان رفارہ وانتم او قیو قص پا دیشن طول محلہ و بیا ملامت ہے نو ندین اوز نے احتمام بکار دے رمضان آخری عشرے کی بیا بیا پتن لگی ہوئی نو اوز نے قصدان لتیار کئی جو جماعت کے یو قصد با معتقب کینی اجدان جماعت کی طرز کی, کی او بیا سنت موقع دا بغز پا وان تم عایکونه فلم مزاج اید او ایتکافکه اونکی بجماتونکی دل کا حضور الله او متکف پردا زوری نه دا ایتکاف دې رسان عمل دی داس کی کیناس دنیای خبرې مو کو د دین خبرې کو خبرو کو دانه چخه لب بند کی چې بالکل خاموش دې بس چا زغم کوي ګمغیشوي ځان ګمغۍ کو کور کې اس سامان ضرورتی ناغمه بیع جماعت تمر آورا پیسه ایوار چاله چالا دا زمان کور تا دا سامان اوسا گوڑا چای اوسا خواغ گوڑا چای جماعت تمر نور س زوری سوال جوابی آقا کولی شی ام الممین رضی اللہ عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتکیفو سر به داست باہر کڑو و کرکی نما و سر منگرز کردن بیل اسلام وَلَا تُو بَاشِرُونَا وَانْتُو بَاکِفُونَ فِي مباشرت مو کوئی آغی سارا کې چې کے چی اعتقاف کا کې اپ جماعت انکی جماعت کی بیا بار کور تا تلینی شی کور تا با نزی شیسنگ را غیر شلم روز شي در رمضان شپه محشفارا بس ما خام خپل بسترا جماعت تراری بیا بیا روزې ډېرېږي چې کله کار د اختر اعلان وشي ناقل به سره وسین کوړته دا لږ روزي ا چې دی بازار کې نشي ګرځې دی, دی. اود اسما ته دی بهار دیږي دی. او نور بازارونه کې بلا زروت تلل بناروي جمعه ته حدودي کې ځنه به وخت لري وان تم کې فون په مزاج یې پدا صاحب کی چتکاب کون کی پوجما دونه کی دار یک پلي دا الله من ذکی گایتا دارگی بیانے الله خلنا فی طارخ خلقو خامخادو یرید الله انا سرورم قانون ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخری خپل مال نا خپل تمندا په باطلې طریقي سره مال په ناجیز مخره وتدلو بها ال حکام چه دلالت کوئی پدی سراب سرانو تا لیتا کلو فریقا من اموال الناس دید پاراش تاز پر ایو حصا دمالونو دا خلقو بل اسمی پکونا سرا وانتم تا لمونا تاز پوئی گئی ملک نا رشوت ختم کئی امن با الرازی چه ملک نا رشوت ختم شي مغره اقپل معلون خپل ترمزا فباطری طریقی وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُقَّامَ دلالت کوئی پده سرام سرانو تا حاکیمانو تا دل پال اجداد خوری و حساد مالو نو خلقونا بل اسمی پکونا سارا دلالت کوئی وَتُدْلُو بِهَا دَلْوَ نَلَى دلو عربی کی بوکی توائی وَتُدْلُو بِهَا دَلْوَ نو دلالت کوئی پده سارا اشاره دي ده د ریښوتی خېټه د کې بوکا بوکي نه نه با ساراو باسه و بانډار کوې دی وې بانډار کوې دې چاري نه مړېږي و تو دلو بیا اله حکام رو کو لاس نه سيلي او سونو تم لاس نه سيلي وایڅه چای پانی وایو چای پانی په چای پانی نومي بدل کړي درشوت تو وائی چای پانیو اولی اگر نظر در غیرولا نو می خیره شک رانا او دو نو می خیره ازر بینکی سود رپو نو می خیره منافع اولی نو دا نمون با ڈم توبائی تا چه ڈم توب که فلانه و دیلوی فنکار دے سڑیا ڈم دیکھا نا تا نم بدل کرده فنکار ده نم ده بدل کرده نم ورطا دم وو تا ورطا فنکار وای نزورتا دم وو پختو که دم وای تا ورطا فنکار وای کنه نم بدلی دو سارا داغه حققت خونه بدلیگی فنکار وای او رشوت نم دیر خیده ده چای پانی ده دا چای پانی دا. دا نده داغه دا رشوت ده وتدلو بالحكام د دلالت کوئی تاسو په دې سره سره نوتہ د دې پرځ تاسو غړی فریق کم منوال الناس یو اسدمالو خلقو یو اسدمال د خلقو نه پدې قوري بالاسمه پګون سره تاسو ویږي دغه ځنا رشوت هغه څل خو په هر حالت کې نه حرامه ګرځي هر حالت کې ها رشوت ورکولو داغی علت قرآن ذکر کئی لِتا قلوبی فریقم من اموال الناس چو خوریتا زپدی سارا یو حساد مالو ند خلقو یو حساد مال د خلقو ند خوری چی رشوت پرکے چی دا پردی پردی پردی و پتواری تا زلدار اصطابنو مالات کی پرده حدې قوتو رشوت ورکې د پازي چې داغه حق زائشي نو دا رشوت ورکول او اغستل دوار بنار وایشي ورکول اغستل دوار بنار وایشي الراشی والمرتشي <تصفيق> الراشی والمرتشي <تصفيق> <تصفيق> دا لعنه رسول الله صلی الله علیه وسلم الراشي والمرتشي مش كات گرازي لعنت کرے رسول الله صلى الله عليه وسلم رشوت ورکون کی اغوستون کی دروازه باندې ها ظلم لره کوله د پاره وسای ظلم کوي پتا باندې او یا تا تا حق نه ملالېږي خپل حق حاصلول لپاره اما اذا تا ليتوصل به لالحق اولیت فا عن نفسی ظلمان فلا باس ابیهی بیا پدی کی پروانش دے چا اخپل حق و اغسطو دو پارا یا زاننا ظلم لرکول دو پارا کتا رشوت ور کرو. نو پدی ورکمون کی ندو گناہگار اگا اغسطو کی خویقینام گناہگار دے مرقات کے رازی دارنگی عبدالعبی نمسودو انی علشو حص و بسار صفات دینارین حتا خلاص بهلو ابو داود کراذی ابن ماجہ کراذی اگر دینار ور کر دو دی ور دی دی ور کر. ورکو دعا نو لاره پری ورو چې پتا ظلم کېدو نو ځان د ظالم د ظلم د بچال لپاره رشوت دي ورکو نو ته ګناګار نه خو پردې حق د باولو لپاره پردې زمکه لاندې کول ور لپاره رشوت ورکه ور کړو نو که اغوستن کې دوه ګناګار دي وتدلو بیا اله حکام لتاغلو فریق من اموال الناس بالاسم او تاسو پوښتې ته په اسکا ده باندې مې اچې کیه ان لله الا دا معاش د سنه جوړه نو مجيب کله جواب د سوال په سوال اصلاح کی دا تاسو مکو دا تا ده غلط ده دا تا دا پیدا کړي مجيب د سوال د سوال اصلاح کړه یا سوال ده چې دا میاشي کله ورش یو کله لوی شي دې کې څه یو ماده نه الله دې د وختونو د خلکو حج قرض لین دین دن دنیا په دې چلےږي ما راي ته قوم الخير من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم یا قوم دا صحاب دا پیغمبر نا بہتر سو نشتے معنی لی دیلی دول از تپوسو او دول از ورپا قرآن موجود دی یو داوہ تپوس کئی دا تانا پو باردی می آشتے دا کل ورشی کل لویشی مووی دا وقتنا مقرب دی دا پا خلقو نشتے دا نیکی چراتلو لو کئی قرون تا دا شاد طرف ها لیکن نیکی دا چا دا چهرگی دا اللہ سمه طلب شهره بدمخی صلاح ده تپوز غلط دارنگی داره سن بود ده غلط سن ده تپوز غلط ده میاج ده سن جورده درس ده کار ده عرب غلط چه حجل بیللو حجل نو چه واپس بیرالو <coughs> واپس بیرالو نو بیا قورو ور بانی بنننو نوتو شابه شروع کرو او پدی ور بیع گناه انو را پوری لگی نن نا پو ورن نوزا راتلو لکی دروازو دو طرف او یری گئی دا اللہ نا شیب کامیاب شیب کامیاب و فی سبیل اللہ جایدو نه دویلی گورا و قاتلو جایدو کئی پو دند اللہ و قاتلو تر بچلوې وی نی بچوې جاسو مجاهدین شوځا ننه و قاتلو فی سبیل الله قطال بکوې په دین د الله کی د الله په لار کې قطال بکوې دو ټوپک نه نته څنګه درځي و تاسو و قطال کېته و پته سلو او چې مري نو پو ماشین مری و قاتلو فی سبیل اللہ نو تالا تماچی چلنے در زی در آشن کوب چلنے رازی نو تا سریعتن کتال کے پوشوی زو مالن را تو اما چلی زکر نو توری نیز زکر ہے آری چلی زکا دا کفارو و فی سبیل اللہ او سخت احزیر دا الاطال الحرب تنيز دگه سباوا الله تو زم مخامشي وقات لو في زبيل الله او قتال وكيب دنده الله کي کله چې امتنه تر پاده جوه رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه غري اچولوي رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه صحابي چې گزارې او انا قادر خوښته رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاسو ما امره فلاځه قربانی وشتلو کا صاحیبانه هولید او نبی اسلام داس 65 بلاس کې خودو مسحب کل آلات الحرب استعمال الفریزه ده نن که ټول مسلمانان سبحان الله الحمدلله باندې وزای کیږي لیکن کافر نه نه لريږي نه مجاهدینو س جماعتونه په لایشی کار کوي هرزہ که کافر پا یرد او پا لفظان دے اوز بے مجاہد رازی او ملک کی و فی سبیل اللہ قتال دا اللہ پا دین کیو کا ندی پا قتال نبوی واسریا زان نام ذریعی جو کا دی انسان او پا ام ذریعی که دیر مناسبت دے دا ام ذریعی مقتا او گورا اغد انسان مقوان دے اغد بیجی تا او گورا <تصانًا> <تصان در پلند مخی نزلی پلند مخی اوری قطع لزی و نا نو امزری تو گو را اگه آکل وی قراد کئی او بیزی تو گو را همیشه معکوله امزری تو گو را oh انسان تو گو را وخ خوری او بیزی تو گو را همیشه پشوتل کرتا فشوی تی انسانو پا امزری که فیده دنو تا زن نسشه جو کرده ته مسلمان خلای پیدا کړی انتبه کتاب نه کوي د الله په دین کې ها د مسلمان یو زاسګدوبني د بیت الله عز برابر دی مسلمان تبسنو وای کافر سر بجنګي وکا جلو فی سبیل الله نن کافر ته ګورنه د امریکای کافر ته مقابل حمله کوي په پاکستان کوي په لیبیا کوي په ایران کوي او بیاهم و کوم قوم لیکن یو مسلمان نشتی اگر اپاسی چیدی مقابلہ ہوگی دا مسلمان ولی زلیل شوئے مسلمان زکر زلیل شو چې کافر و ای زبر توپاک گرزوم ایٹم بم چلو چلوم ارصب ای قوم خطا نه نکوئی او مسلمان یو ذاکی کن عزدی و کافر تا وقا چلو فی سبیل الله قتال و قیب و کې کے اگر کسان و سرا چکتال قیتا و سرا زیاده مکوی یقین ولا تا تدو زیاده مکوی نن امریکا نگیدل ارزا کی حملی کئی ارزا کی حملی کئی نو اوسم تا قتال نگی اوز زیاد نگی فرض داخو دفاع دا اغای قتال خوم نشتا چه تبا زی زی ویالا مخش ورگا چه اعلاء کلمت اللہ کم دعوت ورکم نو دعوت اسلام طول دنیا تا رسیدلی را دعوت د دا اسلام دای دا کریمه وایي ا کلیمه وای نو بچ بچي کریمه نو وای نو در بندرزو دي دعوت دا اسلام وایي نو دعوت اسلام ټول دنيا ته رسېدلی را حقيقتا اجمالا ټول دنيا د دعوت دا اسلام ورسېده پدې کوروس دغه چین دغه جاپان دغه جرمني دغه ټول ته د پتا دا چې اسلام یو مذهب شته دا راځیدل دعوته اسلامه مده نه پنسه څه داو ات ورکای ورګه زبا خي کوم وطن بیا چې نه منی نه بیا وي کوم بیا به را پر تاره تیز نه جوړاله دره پر ځای نه دعوت اسلام الحمدلله ثم الحمدلله پرېډیو ټی وی دا ټول زرایدي په دې ټول زرایرو سره ګډ ګډ دنیا د اسلام دعوت رسېدلې او اس کا کافر نہ منی نو جا فرض دی جا فرض دی او اس په پا دی دور که اگر جہاد ہو اگر دعوت الیلی اسلام جا دشتو طول دفاعی جہاد ہو کافر حملہ کئی نتناست پسی کافر حملہ کئی وقاتلو فی سبیل اللہ قتالو کئی پا دند اللہ کیا کسانو سارا چا قتال کئی تاو سارا جاتای یقین اللہ میننک زیادہ کونکو سارا وجنے دویلارا چرتا چو منت دویلارا اوباس دویلارا چرتا نا چو اس تتاثلارا والفتنہ تو اشد من القتل او فتنہ جدا ساختے دا قتلنا شرک دا شرک قتل نا دیر ساختے تو ویارا قتل کے سڑے خوش گئی گی نو شرک دیر نا کھا خوب دیش خیر دے او قتال مو کوئی دوی سرانی زید مجد ترا دې جاريق دارو کې تاسو را پېږی کې کاږي کې دار وګړتا او سره نن کې دار وګړی یې سره دار کې دې سزا ده کافرو ګور دې تجارت رانه ده قاتلون فاینن دا کو دې منشون پس الله را بخون کې مېربانو وقاتلوا ما تا لا تكون فتنتون قتل کوي دوی سره تو پرې مګی تار کوې حتا لا تكون فتنتن تر هغه چې زور د امریکې